Bueno, lehenengo lanarekin hasiko gara, 8 handian aldian ofizioak arituko diren lan honetan. Orlando eta Jon arituko dira. Orlando eta Jon ofizioka 8ko aldian iruna bertso kantatzeko gaia ha duzue. Zu Orlando Arabar herriosan bizi zara. Gaur medikura joan behar izan zara Logroñora. Eta Jon Medikuak, esandiz, me, jon medikuak, esan dizu ezinduzula gaizo bezala onartu. Ezarela herriosa autonomiako biztanlea. Zu Orlando, araber herriosaan bizi zara. Gaur medikura joan behar izan zara, logroinora. Eta jon medikuak, esan dizu ezin dizula gaizo bezala onartu. Ezarelako herriosa autonomikoa, autonomiako biztanlea. Orlando Asita, Iruna Bercho, Sortiko Nagusian. Ia da agortzen asia daukat mediku jaun pazientzia Zuke esan horrek inondik ez diteman ez grazia Dagoeneko zure burua aldaukazu nazia Hipokratiko juramentua edote da hipokresia. Gaiz horik saude eta etorriak zuona alaola. Zemedikura zu joatea, zuri ezaizu asola. Zuri zeldatzean ahiduzu, baina nik ez dakit nola. Zuke euskalduna zara oraitzea, alazu e, zar, ala zara espanyola. Zeo dutena izen galdezka ara, zabaldu duzu paparra. Medikuzera niaten ditzeko, behar zenuen izan garra. Baina non baite atera zaizu, orain ere letxe txarra dudarik gabe mediku jauna, nahiz iritar Europarra. Ze Europarra, ze erriozarra, ez aitezona zukeza, zuri ezetza, ematea ez, ez da ere, Erreza, baina ez aitut gauzeldatuko, Orlando zu horiez pentsa, zure gaitsak alzeldatzeko, altse duzu Naazten zabiltz jadanik ere, medikunire burua. Nunbait arrotza da zuretzako logroioko ingurua. Nilasainago zure aurrean, zuk pasatu apurua guztora asko hartzen duzue euskal herriko dirua. Euskaldun bat jarri egiltzait orailtzen ire aurrean gurri hojano Eltzat gabiltza egunero hemen lanean, Eta zupelma zabiltza orain. Ben gajoan ja, kalean, Eta nahi baduzu egin hemen aurrean, Eta nahi baduzu jarriba ba hemen aurrean goz egreban.